светило је да поки Јовану садје Господ neki beše bogati, i oblačaše se u skerlet u svilu i sjajno se veseljaše svaki dan a beše neki siromah po imenu Lazar koji ležaše pred bratima njegovim gnoja i željaše da se nasiti mrva mas što je padahu sa trpeze boga toga a još psi dolazi za kug ili za kugnojenje go akad umre si roman odnesu se ga anđeli u naručja avramovo a umrij bogataši sahranišega i, bogataš i, I upaklo nalazići se u mukama Podiže oči svoje i ugleda iz daleka Avrama i Lazara u naruču njegovu. I on povika i reče, Oče Avrame, smiluj se name i pošlji Lazara, Neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, Da mi raskladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče, Sinko, seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla, sada pa ako on se teši, a ti se mučiš. I povrh svega toga postavlja nemeđu nama i vama velika provalija, da oni koji bi hteli odovud k vama preći ne mogu, niti oni od tuda k nama prelaze. Tada reče, Molim te pak, oče, Da ga pošalješ domu, oca mojega, Jer imam petoricu, braće, Neka im posvedoči, Da ne bi oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avram, Imaju Mojseja i proroke, Neka njih slušaju. A on reče, Ne, oče Avrame, Nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se, a on mu reče, ako ne slušaju moj seja i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće se. Reče, Gospod, svojim učenicima, ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrazi svet, znajte da je mene omrzno pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrazi svet. Opominjite se reči koju vam rekao, Nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše i vas će goniti. Ako moju reč održaše i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega. Jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im ne bi greha imali a sad izgovora nemaju za greh svoj, koji mrzi mene i oca mojega mrzi, da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sada su i videli i omrznuli mene i oca mojega. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu, omrznuše meni, zašto? A kada dođe utešitelj koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao, da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga, Ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. za isina i Svetoga Duka. O i sestre, pre 2 nedelje čitali smo, sećate se evanđelja o tome kako je Gospod vaskrsao sina najinske udovice. Prošle nedelje čitali smo priču sejaču i semenu. I tako svake nedelje jednu drugu priču, svake nedelje jednu drugu životvoturnu pouku koje se trudimo da usvojimo i da po njima živimo i da tako svoj život okrenemo ka kristu i na strašnom sudu kada nas budu ispitivali imamo li sličnosti sa Hristom da pokažemo tu sličnost i da nas tako Gospod prepozna kao svoje istinske učenike i uvede nas u Carstvo Nebesko. Evo upravo ove nedelje Pročitali smo priču o Bogatašu i Lazaru, priču o dva puta, o dve sudbine, o dve suprotnosti, suprotnosti ovde na zemlji i suprotnosti na nebu. I da ne zadržavamo više, evo upravo na ovu evanđelsku priču, pročitali bi besedu arhimandrita Jovana Krijastajankina. Velikog duhovnika dvadesetog veka Dani teku i lete Sati lete i ne zaustavljaju se U silovitom toku vremena Svet se bliži svome kraju Dani i sati Podkradaju te ljačkaju te kao lopovi i grabljivci i nit tvoga života postepeno se kida i skraćuje dani predaju tvoj život pogrebenju sati gateraju sve više i više u grob a zajedno sa danima i satima koji neumitno prolaze nestaje na zemlji i tvoj život ovako je jednom davno pisao veliki svetitelj prepodobni Jefrem Siriski da dragi moj, nestaje na zemlji život zemnorodnih i neće biti nikda da neko doveka živi i da ne vidi groba svima biva jednako pravedniku biva kao bezbožniku oni odlaze kao umrlima kako je pisao propovednik. Nijedan čovek ne zna dan ni čas kada će jedini put u životu poznati i okusiti tajnu smrti. Ova tajna je nepromenjivi i neosporivi glas večnosti. Svetom neprestano odjekuje glas večnosti. I onda, kada ga mi u svom mladenoštvu ne shvatamo i kada u ispraznosti života zaboravljamo na njega, Svedok dok nas onaj strašni izaslanik ne podsjeti na sebe smrću nama bliskih ljudi. Osvrnimo se oko sebe. Koliko je naših rođaka, prijatelja i poznanika već uzela smrt? Uzela ih je i oni su otišli u tajnu, nesvatljivu živima. A jednom, u trenutku koji ne znamo, ona će i nas pozvati na poslušanje glasu večnosti. Smrt će ući i u naš život. Dušu našu, dah života, duh Božije koji živi u nama, gospod će pozvati sebi, a prolazno telo koje duša ostavlja jeste zemlja i u zemlju će otići. Samo jedan tren pa će za onoga koji je okusio smrt pasti granica koja deli zemaljski život od tajne života posle smrti. A oni živi koji ostanu opet će se pokloniti pred nesvatljivom tajnom I mnogo brojna zašto će ostati bez odgovora? Smrt. Zašto je ona zavirila u kolevku novorođenčeta? I kao rajska ptica prhnula je duša koja tek što je došla na svet? Zašto je u cvetu mladosti pokošen život zdravog, snažnog i na zemlji još uvek potrebnog čoveka? Međutim, trošna i nemoćna starost često vidimo muči se u očekivanju smrti, a smrti nema pa nema i život drži iz nemoglu dušu umornu od života. Gordi ljudski um ostaje nemoćan i povlači se pred tajnom smrti jer je to tajna Božija. Zar to nije tajna? Ko ima uši da čuje, neka čuje. Zar Bog nije blabo izvoleo da objavi po vaseljeni svoju volju u svetim i strogim odredbama večnosti, blaženoj za poslušne i strašno i za nepokorne? Gospod nije ostavio svoju tvorevinu u neznanju, nego je crkvi dao sveto pismo i svoje otkrovenje, i kao što je otkrio tajnu stvaranja sveta, i tajnu njegovog kraja, on je tako čoveku na povuku za spasenje od smrti darovao i znanje o ljudskom životu i o njegovom konačnom cilju. Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ovako je velio gospod svojim učenicima I svima nama kroz njih. A greh, greh je jedini stvarni strah. I to užasan strah. Jer greh učinjen rađa smrt, razrušavajući telo, bolešću, a besmrtnu dušu vezujući paklenim okovima. Evo onog straha na koji nas upozorava spasitelj. Neboj se smrti koja odvaja dušu od tela, to je prva smrt. Ona ti je strašna čoveče zato što ti je nepoznata, ali ne određuje ona tvoj život u večnosti. I za nje stoji druga smrt, odgajena grekom, koja svoju žrtvu odvaja od Boga i šalje u večni život u mukama. A za čoveka je ovaj život na zemlji samo početak večnosti. Prilikom stvaranja života na zemlji nije bilo smrti, ali je kroz greh smrt ušla u svet. I u prvom Adamu umiru njegovi potomci. Međutim, u drugom Adamu, u Hristu, svi će oživeti po obećanju Božijem. Nastaće vreme kada će Hristos konačno uništiti smrt. I smrti više biti neće, govori gospod u otkrivenju datom svetom apostolu Jovanu Bogoslovu. Međutim, za mnoge će ova željena i radostna vest o večnom životu istovremeno postati i strašna vest. Jer govori gospod, mrtvi će čuti glas Sina Božjega i čuvši ga oživeće i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Smrti više neće biti nego će sve obuhvatiti večni život. Sve će obuhvatiti vaskrsenje. Ali za jedne, to će biti vaskrsenje života u svetlosti Božje ljubavi. Vaskrsenje očekivano, priželjkivano, stradanjima dostignuto i radosno. Za druge, to će takođe biti vaskrsenje, ali u tam i najkrajnjoj, neželjeno neočekivano, nepotrebno i strašno. Božansko pismo nam ne osvetljava slučajno ljudski život u svetlosti istine Božje. Pravda ljudska i pravda Božja daleko su jedno od druge, ali će se samo pravdom Božjom živima vaskrsenje biti na radost. Evo i u današnjoj evanđelskoj priči Krajnje su jasno, na primeru dvojice ljudi, prikazana dva puta zemaljskog života i dva vaskrsenja. Siromaštvo i bol Lazara vapili su pred ljudima i nebom. Bogataš, međutim, nije čuo i nije video. Njegovo srce prepuno zemaljskih radosti i naslada bilo je mrtvo za saosećanje, za sastradanje. Bilo je mrtvo i presmrti. Srce je bilo mrtvo za Boga. Provalija bez bezosećajnosti, nerazumevanja i nemilosti ležala je između ova dva čoveka. Produbljujući se svakodnevno u zemaljskom životu, ona je iskopala ponor između njih i u večnosti i postala nepremostiva. A kad umre siromak, odnesoše ga angeli u naruči Avramovo. Evo kada se otkrila vrednost Lazarevog stradalničkog života. Nepoznat svetu, a potajno od njega i u velikom trpljenju, on je tvorio volju Božju, zarađujući sebi lišavanjem, bolom i prosjaštvom Carstvo Nebesko. A on je i bogataša pozvao da kroz milosrđe postane učesnik u ovom velikom sticanju, ali u zalu. Umre i bogataš i sahraniše ga. Bio je to posljednji pogrebni pir, kao danak sećanju na nekadašnje veselje. Njegovo ime bilo je prepušteno zaboravu, dok je Lazarevo ime gospod sačuvao u ljudskom sećanju, podsjećajući nas na njega svaki put kada čitamo ovo sveto evanđelje, kao potvrda da je njegov svakodnevni vapaj ka nebu bio uslišen. Koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti trulež, a ko seje u duh, od duha će požnjeti život večni, veli nam sveti apostol Pavle. Lazar je u naručju Avramovom, u rajskom blaženstvu, a bogataš u paplu. Pošto je bio u mukama, osiromašeni bogataš po prvi put podiže oči ka nebu, gde je ugledao pravednog Avrama, a s njim i Lazara, kojeg je gledao za života, ali ga u životu nije video. Sada je bogataš uvideo pravdu Božju, koja poništava njegovu zemaljsku, ništavnu i sebičnu pravdu kakvom je živeo. I to je strašan trenutak. Progledati tek tada, kada više ništa ne može da se promeni na bogataše vapa i za pomoć pa pravedni Avram ovako određuje nepristorasnu pravdu života sinko seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome a tako i plazar zla sada pa kon se teši a ti se mučiš kad je bogataš stao pred lice strašne stvarnosti svoje večne sudbine U njegovoj duši se probudilo do tada nepoznato osjećanje sa stradanja prema bližnjima, prema petorici njegove braće koji su na zemlji nastavili blistavu gozbu života bez Boga. Molim te pa koče da pošlješ ga domu oca mojega, neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Ovaj vapa i bogataša, Ovaj bol iz večnosti čujemo i mi danas kao upozorenje na opasnost kakva preti svima koji su u svom životu izgubili rukovođenje božanskim zakonom. Opasnost da u svojoj duhovnoj opuslošenosti postanemo nesrećni zarobljenici greha tada kada će večna noć duše biti neizbežna. «Ali veli mu, pravedni Avram, ako ne slušaju Mojseja i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće se uveriti.» Tako mu je odgovorio Otac svih verujućih. I u ovom odgovoru opet se sadrži sva istina života. «Za one koji žele da znaju istinu, otkrovenje gospodnje je pouzdan, neosporan i nesumnjiv dokaz.» Za one koji su ogreznlju grehu, koji su sputani njegovom lepljivom laži, za one koji ne ljube istinu, ni najočigledniji dokaz ni ubedljiv. Da li mnogi veruju božanstvenom otkrovenju datom kroz proroke? Da li je mnogo onih koji se pokoravaju božanskoj istini Svetog evanđelja, koja je nam je otkrivena i kao put života i kao sud nad onim kako mi živimo? Dali mnogi zaista veruju u svoje buduće vaskrsenje u večnost. Hristos je svojom vlašću vaskrsao iz groba. Smrć je pogazio smrt. Vaskrsao je i posle svoje smrti živje kodio po zemlji. Zar mi dragi moji koji pred našim verujućim pogledom imamo pregršt svedočanstava, nećemo požuriti da svojim životom pokažemo svoju veru, budući da je vera bez dela mrtva. Poslaćemo one koji ne veruju Božjem otkrovenju, a i sami ćemo krenuti za njima kako bismo oživeli svoju veru kao odru onoga ko se sprema da okusi veliku tajnu smrti. Jer je to uvek se pomalo otkriva U tome i tajna budućeg života čoveka na umoru. Smrt je grešnika zla, govori sveto pismo. Kao ilustracija, ove božanstvene istine poslužit nam smrt mnogih bogoboraca. A s druge strane, blaženi mrtvi koji od sada umiru u gospodu, veli se u otkrivenju. Sud Božje je već u trenutku smrti za prvog odredio zagrobno mučenje, a za drugog zagrobno blaženstvo, i ona su započela već na zemljih. Pažljivo slušajući reči otkrovenja Božjeg, i mi treba da zapamtimo da će vrlo brzo za nas proći ljudsko vreme i da će se otvoriti večnost. I mi sada, upravo sada, a ne tada kada bude kasno, Treba da vidimo sebe u svojoj ličnoj, sitnoj i često sebičnoj pravdi pored velike Božje pravde. Treba da vidimo i da plačemo, pokajanjem nadoknađujući ono što ne možemo da ostvarimo u svom životu, jer su se naše oči pomračile, a naša srca okamenila. I sada, pred vratima večnosti, Treba da postanemo svesni da su se naše duše privezale za zemlju, da se naš duh vuče po zemlji. Treba da postanemo svesni i toga da će nas samo pokajanje podići sa zemlje. Zapamtimo, prijatelji moji, ovako očigledan i jednostavan zaključak iz današnje evanđelske priče. Predstoji nam večni život. Zapamtimo i to da nas ni bogatstvo ni siromaštvo... Ni bolesti čak same po sebi ne upropaštavaju i ne spasavaju. Nego je ono što nas spasava usmerenost naših duša od zemlje ka nebu i ka Bogu. Nesumnjivo da je ljubav Božja prema ljudima ono što će posredovati za čovekovu večnu radost. Ako si bogat, spasavaj se milosrđem, sa stradavanjem i smernom milostinjom. Bogati se i u Bogu. Ako si siromašan i bolestan, spasavaj se trpljenjem i pokornom krotošću pred voljom Božjom. Ne traži svoje, već Božje, i koris onih koje Gospod postavlja na tvoj životni put. Kod Boga nema nepravde i nema ničeg slučajnog. Svaki čovek na našem životnom putu Jeste naš putevoditelj u život večni. Potrebno je samo da shvatimo čime možemo da mu budemo odkoristi. Ne zaključavajmo svoja srca nemilosrdnošću i surovošću, jer je to jedino što pred nama može da zaključa željeni svetli raj. Upravi svoju želju tamo gde cveta mladost bez starosti i život bez smrti. Radost bez tuge, slaz bez gorčine. Svako dobro bez i najmanjeg zla. Sećaj se smrtnog časa i nepodkupljivog suda vladike. Amin.